Вона, Оля і Слава, мусять думати про працю або жениха з яким таким заробітком. Останнє майже безнадійне. Акції річинських на товариській біржі занадто упали, щоб хтось з хлопців ще мав якісь ілюзії щодо їх маєтку. Ніхто не оженеться тепер з ними тому тільки, що вони річинські. Це факт, на який не можна заплющувати очі. Лишається якась посада, звичайно, гідна імені Річинських. Могли б піти, навіть зоня особисто, на вчительську посаду, але тільки боронь Боже не на село. Ні зоня, напевно й Оля, хоч ця найменше має родової амбіції, не мають охоти бути подібними до своїх шкільних товаришок, до тих псевдощасливців, яким по довгих метарствах пощастило одержати посаду в глухому Мазурському селі. І що поробило з них життя? Немодно одягнені, з чудернацьким акцентом у мові, відсталі від культурного життя і від біжучих подій, голодні на все нове, на все модне, і ніби боячись, що за короткий час канікул на рідній землі вони не зможуть всього надолужити – Гарячково літають від кіно до кіно, шиють собі крикливі модні сукні, перечитають старі журнали, ба навіть щоденники у рідній мові за цілий рік бувають на всіх товариських зібраннях, дають інкогніто великі суми на культурні і політичні цілі свого народу. Мов би пеню за те, що там, на Заході, зі страху перед утратою державного хліба цураються навіть рідної мови, Обов'язково відвідують всі забави в солодкій надії, може, пізнають якогось безробітного інтелігента, що згодиться бути чоловіком своєї жінки, і у свою нору повернуться уже удвох. Одна зонина товаришка на запитання, ким працює її чоловік, відповіла зоні, веде мій дім. І мушу сказати, що чоловік дешевше мені коштує, ніж служниця, а що найважніше, додала вона, ніби на виправдання, не краде. Життя цих заточенців за два місяці канікул нагадує собою життя комашки-одноденки. Однаково коротке і однаково ненормально насичене. Після двох місяців завжди з претензіями до обставин, що не дали їм більше того часу, Покидають рідні сторони, аби десять місяців знову сумувати і мріяти про те, що ніколи не здійсниться. Ні, ще раз ні. Зоня Річинська не хоче такої самостійності. Вона має тільки одне, а не два життя, і в ньому тільки одну, а не дві молодості. Наприкінці січня термін змінювався декілька разів, Мав приїхати в наше з концертом співак світової слави Модест Мединський – українець з походження, а дехто твердив, що навіть уродженець покуття. На початку нашого століття Мединський з колосальним успіхом гастролював у всіх столицях світу, пожинаючи лаври, слави та збираючи гроші. 20 років тому постійно замешкав у Стокгольмі, прийнявши шведське громадянство – і титул надвірного співака його величності короля Дружина-шведка не виявляла великого зацікавлення батьківщиною чоловіка В Галичині не знали її навіть з фотографії Нечасто приїздив Мединський у рідну сторону Озивалися в ньому коли-неколи до корисовісті Що нічого не зробив для народу, з якого вийшов Напевно, під старість Будилася в ньому туга за матірною українською мовою, землею, за рідними Карпатами. І те, що гнало його тоді з далекої Швеції в Галичину, було чимось сильнішим, ніж звичка до вигод. Прекрасно забезпечений матеріально, і він весь прибуток своїх концертів призначав на рідну школу. Концерти Мединського мали нечуваний у галицьких умовах успіх. Люди, незважаючи на кризу і підвищені ціни, розкуповували квитки за два тижні вперед. Ті, що чули співака в молоді його роки, тепер горіли бажанням порівняти колишнього божественного Мединського з сьогоднішнім. А ті, хто вперше мав його почути і собі були сповнені цікавості, що це за сьоме чудо світу той «Модест Мединський»? В родині Річинських заповіджений приїзд співака у викликав цілковите замішання. Найперше тітка Клава зробила сенсаційне признання. Вона знайома з Мединським. Як? Коли? Та ж у свої молоді роки, точніше під час своєї подорожі по Італії, познайомилась вона з Модестом Мединським. Невже кохана родинонька вперше про це чує? Лукавий погляд і багатозначне мовчання, яке запало за цим, мало означати, що не було це звичайним знайомством, як і не була тоді звичайною і сама тітка Клавда. Італія Клавда з роками щоразь рідше піддавалась ліричним спогадам. Сьогодні чомусь згадала грот на капрі, в якій можна в'їздити, лише лежачи на човні. А вода в тім гроті – Внаслідок перелому світла здається темно-голубою, ніби розведене чорнило. Зачерпнеш долонею, а чорнило так і скапує поміж пальців. Оливкові дерева достоту подібні до наших верб. Небо в Неаполі таке лазурне, а повітря таке чисте, що прибулим чужини людям поправляється зір а в Соренто помаранчі ростуть, як декоративні дерева. «Прошу, тіточки, а гондоли у Венеції?» – спитала необачно Слава. Тітка Слава виялась, як фіакерник. «Всяке!» – тут ужила тітка непристойного слова. «Що не бувало в Італії, починає з гондол!» Звістка про особисте знайомство тітки Клавди – з визначним співаком миттю облетіла всю ближчу і дальшу родину Річинських. Першою з'явилась на цей сигнал не тітка Меланія, як можна було сподіватись, а невістка Ілаковичів. Орися відкрито призналась, що прагне нарешті показатися на цьому концерті. Егеш рішила пошити собі тафтове кольору аквамарина «Вечірнє плаття» за варшавською модою – Бо ще трохи сміялась І вона через незвичку Заплутуватиметься у вечірній супні А руки, а пальці, які в неї Доведеться їй Хіба зо три дні тримати руки в попелі Щоб злізла з них груба мужицька шкіра А то їй, бо правда Вона за господарством За ярмарками та кіньми Втратила вже жіночу подобу Адже бувають дні Особливо напередодні повітових ярмарків, коли вона добу цілу не скидає чобіт і штанів. А тепер годі, годі, годі. Правду сказати, від похорону стрийка Аркадія вона й не бувала в порядному товаристві. І тому Орися вирішила взяти реванш на концерті Мединського. Про це все говорила вона збуджено, з різким сміхом і жестами, що дуже не сподобалось Олені. Вона ще не бачила такої невістки і лаковичів. Якби причиною цього піднесення нервового стану в Орисі мав бути, боронь Боже, той старий ловелас Нестор, то це був би знак, що настають на світі новітні Содом і Гоморра. Куди ж свекруха Наталя дивиться? Тільки Орися від'їхала, в нашому з'явився Нестор. Бідкався, мало волосся з голови не рвав, що доля так поглузувала з нього і не міг простити оленчиним дочкам, що не вдарили йому дискретної телеграми. Свинтухи. Ось хто вони після цього. Нестор завіз до Клавди десулію домашнього шипшини вина, сподіваючись споїти стару кузину та почути від неї яку-небудь пікантну історію про її роман з Мединським, аби мати пізніше чим розвеселяти товариство. Та Клавда розгледіла його низькі наміри і вигнала за двері, придержавши проте Сулію з вином. Катерина, чи як тепер її звали, докторова, вирішила, що Ричинським і Безбородькам конче треба показатись на концерті разом. Була то вимрієна нагода ще раз продемонструвати перед світом непорушну гармонію та єдність обох родин. Катерина зробила гарний жест і придбала квитки для всіх річинських. Дівчата, за винятком Ольги, яка мала свої міркування з цього приводу, з приємністю прийняли цей подарунок докторової. Зрештою, воно рано чи пізно прийшло б до примирення з безбородьками – та концерт Мединського був якраз найкращою, вимрієною нагодою для цього. Докторова тільки поставила від себе вимогу, щоб усі сестри прийшли на концерт, вичепурені на останній гудзик. Безбородько, який поволі очунював після сюрпризу, який зробила йому Катерина з Суліманом, тішив себе думкою, що знову матиме нагоду бачити Нелю зблизька. Ах, скільки разів бився він своєю дурною головою об стіну за те, що підказала йому, замість взяти той квіт комеї Нелю і втішатись ним до кінця своїх днів, зв'язатись з Кадариною в надії на долари, яких чорт мав. Знаючи, що Мажарин залицяється до слави, Безбородько запропонував йому на спілку найняти фіакрисани. Про бомбондєрки так і не здогадався жоден з них. Факт цей дав привід тітці Клавді проїхатись по сучасних кавалерах та згадати при цьому салонні традиції її молодих років. Безбородько, вихований в іншому середовищі, не міг зрозуміти цієї гарячки, що знялася в Річинських у зв'язку з концертом. Він сам признавав тільки хороші співи, Проте й собі перепитував, клопотався, гарячкував не менше за своїх швагарок. В аристократичній сфері витко так треба. І безбородько Потай засвоював черговий урок вищого тону. Притюпала до річинських тітка Клавда з пляшкою вина з тієї сулії, що її видерла в Нестора. Вино було справді добряче. Пили всі навіть Олена хвалили золоті руки Несторової, і тітка Клавда, розчервонівшись, вже непрошана, стала розповідати про своє знайомство з Мединським. Познайомилась вона з ним у Венеції на англійськім балу. «А, вся крев, подумав Безбородько, – треба буде і собі поїхати до Венеції чи якоїсь там Швейцарії. Видко в них так водиться». «А що таке англійський бал?» – допитувались дівчата. Тітка Клавда з насолодою давала пояснення. «Це, кози, бал в англійському посольстві?» Тітка делікатно замовчує, як це вона пробралася в посольство. «Офіціально ж вона перебувала в Італії через своє слабке здоров'я». Та Олена чула колись від Аркадія, що Клавда їздила до Італії з якимсь високим військовим. Було так, що ніби навіть розводитись з дружиною хотів через неї. Та десь там згори наклали вето, і Річинським так і не судилось поріднитись з родовою аристократією. Тепер тітка змальовувала всю цю справу інакше. З її слів виходило, що тим її жонатим обожнювачем був не військовий, а, власне, Модест Мединський. Був він одружений, шведка, то в нього друга жінка, з якоюсь Дорубкевичкою з Борислава, яка лише компрометувала його своїми простацькими манерами. «Ніякого вето згори, – казала тітка Клавда, – не було. Це Мединський наполягав на розводі – а вона, мовляв, на те не погоджувалась. Боялась дурна, що її задзьобає побожна родинонька. Коли б була знала, що він однаково покине Бориславську міщанку, то ні хвилини не вагалася б. Олена прислухалась до цього базікання з деяким ніяковінням. Їй було соромно перед дітьми за Клавду. Така розсудлива в усьому іншому, тут вона геть чисто забулась. Просто не хоче розуміти, що дівчата бачать її не такою, якою була вона сорок років тому. А яка вона є тепер? Зморщеною, з чорними плямами бруду на обличчі, сірокоричневою, з обвислими губами і червоними повіками, з висохлою шкірою на руках. Ясна річ, не вірять жодному її слову. І хоч вона розповідала б найчистішу правду, в їхніх очах вона завжди буде брехухою і чванячкою. Тітка Клавда теж замовила собі нове, хоч і небальне, як Орися, але візитне плаття. Це викликало неабияку сенсацію в родині, бо Клавда вже більш як 20 років лише перешивала і перелицьовувала старі речі з добрих старих часів. Зоня розповідала, що тітка Клавда покликала до себе першокласну кравчиню, широко відому у нашому панну Місю. Поклала перед нею сувій добротного чорного оксамиту і наказала пошити сукню, яка зробила б тітку бодай на 25 років молодшою. Кравчиня, звісно, мала іронічно посміхнутися. «Нічого», – десь нібито відповідала тітка. Шнурівка в мене міцна, витримає, а решта справа ваших рук. Плаття вийшло аля Катерина Медічі, зі стоячим гіпюровим коміром і жабо. Рюш, якого чудово маскував зморщену шию. Рюшки при рукавах сягали мало не до нігтів, прикриваючи ревматизмом викривлені суглоби пальців. Всупереч існуючій моді, плаття, хоч і візитне. Було довге, аж до землі. Так, якби не дивитись на обличчя, то по фігурі їй можна було дати не більш як сорок п'ять. Щоправда, тітка Клавда признавалась, що такою молодою не могла б витримати довше за дві години. Шнурівка натискала не тільки на печінку, але здавалося і на гортань. Ольга не була така рада мирові з безбородьками, як її сестри. Немилі були Ользі і квіти на концерт, закуплені тільки заради того, щоб усі побачили, що в родині безбородьків-річинських все в порядку. Та Катерині однаково не пощастить замилити людям очі оцим колективним походом родини річинських-безбородьків на концерт. Бронкозавадка перший не повірить, цій висталеній на показ родинній гармонії. Дивне диво. Той тип перестав переслідувати Ольгу наяву, зате не давав їй спокою ні на годину в домках. Був такий нахабний і невихований, що потрапляв лізти їй у голову під час молитви, а раз навіть під час святого причастя. Просто жах. На весіллі Катерини Постановила Ольга не з'являтись на вулиці в такій порі, коли могла б зустріти Броніслава Була спершу певна, що він уперто шукатиме зустрічі з нею хоч би для того, щоб поглузувати з їхньої буржуйської етики Ольга, знаючи трохи характер завадки, після Катерининого фортелю сподівалась справжнісінького переслідування з його боку Знову закрожляє вовк біля кошари овець. А коли на ніщо подібне і не заносилось, Ольга розчарувалась. Не могла не видатись смішною у власних очах. З такою старанністю готувалася відбивати атаку, а тим часом ніхто й нападати на неї не збирався. За розчаруванням прийшов сором. А хіба не було чого соромитись? Ольга стільки місця й часу приділяла тому типові в своїх думках тоді, коли для нього вона давно перестала бути об'єктом будь-якої уваги, бо інакше він напевно знайшов би спосіб побачити з нею. Та вона має тільки радіти з цього, позбулась на хаби і тепер зможе безпечно прогулюватись вулицями нашого. Все було б гаразд, якби не те що Олі неймовірно скучно і якось порожнє стало без бронка. Так, вона могла обурюватись через його неінтелігентні вислови, через зухвальство, з яким він, наприклад, брався критикувати діяльність священиків. Могла аж кривитись від його простацьких манер, сповнюючись при цьому приємним почуттям своєї інтелектуальної вищості. А проте ні з ким їй не було так гостро цікаво вести розмову, як з ним. І хоча тих зустрічей між ними було всього три чи чотири, та після кожної з них Ольга поверталась додому з головою, вщердь переповненою думками. Так, це правда. Тільки з ним Ольга відчувала пульсування власного життя. Вона сперечалась, сердилась, обурювалась, але при тому мислила і жила. Вона чекала, що завадка все ж знайде якусь дорогу до неї. Може, спаде йому на думку написати листа? О, можна сподіватись, скільки він помилок наробить і як їй приємно буде відчути свою перевагу над ним на цьому полі. Любовний лист і 20 орфографічних і граматичних помилок. Бррр. А може, якогось ранку, відчинивши двері, наткнеться Мариня на нього на сходах, і він з усією впертістю своєї натури заявить їй, що не піде звідти доти, поки панна Ольга не вийде до нього? А може, якоїсь неділі в церкві під час служби Божої вона поверне голову і побачить його пліч-опліч собою? Від такого типу можна було всього сподіватись. А проте все це були самі лише Олені побажання, бо Бронко Завадка навіть іздаля не показувався їй на очі. Або виїхав з нашого, або попав у тюрму. Концерт Мединського будив у Олі слабку надію побачити там Заватку, Як вона прагнула цього, ні про якого із знайомих хлопців ще не думала так безупинно і детально, як про Бронко. Вона, мов наяву, бачила його ходу, рух голови, з яким нахилявся до неї, коли образив необачно, його лукаву посмішку, з якою прислухався до заперечень з її боку в їхній дискусії, його губи, які безмовно розкривались у великому обуренні, погляд його очей, коли він без слів милувався нею. Шипурючись до концерту, Ольга безнастанно думала про бронка заватку. Було домовляння, що в день концерту Безбородько з Катериною приїдуть по дівчат і Олену на вулицю Куліша. Заздалегідь одягнені в пальта і шапочки, чекали дівчата біля вікон, аби не затримувати Безборотька і Катерини, що мали чекати на них у санках. В перші сани сіли Олена, Оля, Слава і Мажарин. В другі – Катерина, Безбородько, Неля і Зоня. Ті в перших санях розмістились так, що Олена з дівчатами вмостились на головному сидінні, а Мажарин – в них у ногах, на лавочці. Зоня подумала, що Безбородько в їх санях зробить те саме. Вона з Катериною і Нелею їхатимуть на парадному сидінні, а Безбородько примуститься собі на лавочці їм у ногах. Та Безбородько, не кажучи вже про те, що хотілося йому сидіти поруч Нелі, побоявся за свій авторитет і зіпхнув на лавочку в ногах Зоню. Зоня не сказала на це ні слова, але окинула Безбородько таким поглядом, що коли б він міг його прочитати, то, напевно, Наказав би вилізти з фіакра, За який мав платити він, а не вона. Зоню аж холодом пройняло від злості. а Вона, що так любила блищати, Що півдня мучилася з шапочкою, Аби її примістити на голові в такий спосіб, Аби не розпатлати локонів, Мусила їхати тепер у ногах, Наче якась попелюшка. І отак, вичепурана в локонах, Сиділа зоня з похлюпленою головою між пледів і пальт, прагнучи лише одного, щоб найшвидше скінчилась ця ганебна для неї їзда. Чому моя радість ніколи не може бути повною? Коли я вся тремтіла від думки, що север цілу дорогу триматиме під пледом мою руку у своїй долоні, Катерина, мов навмисне, Подбала про те, щоб зіпсувати моє свято. Виходячи з дому, вона сказала мені, «Постарайся сісти коло нього, щоб люди звикали, що ви пара». Отруївши мене, вона почала давати свої вказівки далі, а мені так хотілося наздогнати її, затримати і примусити вислухати приблизно таке. «Цим уже не смій торгувати, ти». Перекупко, до цього руки в тебе закороткі, ти продаж на шкуру Звичайно, я цього не зробила Але пощадила не Катерину, а себе Я ж так внутрішньо готувалась до цього концерту У мене на душі все було прибрано, як на Великдень Стіни побілені, підлога вишарувана, стіл застелений білою скатертиною на вікнах свіжі завісочки, у вазах незабудки. Я знала, що коли почну суперечку з Катериною, моя великодня хатка зникне. Іноді мені здається, що на тому базарі, на який перетворився наш дім після смерті татка, наше з севером кохання – це єдина непродажна річ – біла квітка на баговинні. Допомагаючи мені сісти у сани, Север шепнув, «Сьогодні цілий вечір ти тільки моя мишко». Моя сонячна хатка з незабудками була врятована. Це дуже добре, що мені випало сидіти не поруч мого коханого, а навпроти нього. Я мала весь час перед собою його любе обличчя. Коли Север чулить очі, то від кутиків очей лягають довгі, тонкі лінії. Але це не зморшки, ні. Наші коліна за браком місця прилягали. Я розкошувала теплом життя, яке йшло від нього до мене. Ми проїздили доріжкою, якою ходили влітку на таємні прогулянки. Він моргнув мені непомітно оком, я закопила лагубу, ми зрозуміли одне одного. Коли наші сани зупинились перед театральним залом каси Ощадності, де мав відбутись концерт, я зіскочила перша, щоб допомогти висісти мамі. Та Север випередив мене. Він галантно подав нашій мамі руку, і я бачила, як їй було приємно, що про неї не забувають. Першою ми пропустили в зал маму. За нею Олю. Мене Север взяв під руку, і так ми війшли до залу. Мені здавалося, що очі всіх звернені на нас. Я не заглядала в ті очі, що націлились на нас, але всім єством відчувала, що крім звичайної цікавості, в багатьох з них тлі ще й заздрість. Север провів мене через усю доріжку Поміж двох рядів крісел До наших місць на самому переді Це був Север, коханий мій Я ніколи більше не буду така нескромна Як оце Тріумфальний похід Нашого кохання Я хотіла мати серйозний вигляд Вдати ніби нічого особливого Не сталося Та це мені не вдалося Бо ж відчувала, що просто Променію вся від щастя Здавалося, що якби раптом погасло світло, я світилася б фосфором. Тіточка Клавда була вже на своєму місці. Ах, яка метаморфоза сталася з нею! Зоня шепнула Северові, що тітка наша просто-напросто помилася туалетним милом і дощівкою. Вона, як казала Зоня, за старим французьким рецептом не вмивалася цілі роки, щоб не змивати зі шкіри природного жиру Хоч шкіра їй не дихала під грубим шаром бруду і природного жиру Та чомусь справді зберегла свою відносну свіжість Север жартував, що це надзвичайний казус у косметиці Тітка Клавда сиділа перша з краю Оля удостоїла щасті сидіти безпосередньо за нею І тим наче очолювала весь рід річинських на нас севером, зрештою, перестали звертати увагу. І це дало нам нагоду зайнятись тільки собою. Ми не потребували жодних слів. Він питав мене очима, а я йому так само відповідала. «Пам'ятаєш нашу прогулянку на початку зими?» «Егеш, відповідаю йому очима. Я тоді звинувачувала тебе в чомусь негарному. Не гніваєшся тепер на мене за це?» «Я на тебе не можу гніватись, бо я тебе люблю, ти дурненька, як ти цього ще й досі не розумієш!» Віддавшись мові очей, ми втратили контроль над своїми руками, а вони, оті погані ручиська, зовсім розсваволились. Вони обмацували одні одних, стискались до болю, то знов гладили на перепросини – Сигналізували азбукою морзе всякі дурниці І невідомо, чого б ті руки ще понадумали, якби я раптом не відчула чужої руки на своїм плечі Я підвела голову Бліда, обіллята потом, з дико розширеними очима, тітка Нестерова термосила мене «Як ти поводишся?» – спитала тремтливими, якось відразу обвислими губами «Весь зал дивиться на тебе! Господи, що діється? Що тут діється?» Вона схопилася за скроні і пішла на своє місце біля Нестора Я набралась відваги і окинула поглядом зал Чи то справді всі на нас дивляться? І все зрозуміла? Стрийко Нестор держав руки Орисі в своїх достеменно так, як мої север Сердешна тітка Несторова